Vi er jo ikke nok en ydmyk podcast episode 23. Jeg er overrasket. Jeg er forpauset. Jeg, jeg er, jeg er, jeg er, jeg er lidt, lidt i panik ved tanke om, at vi nu har lavet 23 podcasts. Ja, og ikke bare 23 podcasts, men 23 podcasts, hvor at, øh, denne her nummer 23 er, hvor vi er samlet igen. Ja. For vi har jo været væk. Transformers. Rigtig. Ja, ja. ja. Arh, ja. Og, og, og du starter ud med en film men jeg tænker i dag så. I dag, det, altså, det skal netop fejres at, at vi sidder i samme rum igennem ved at vi skal have så mange filmreferencer som overhovedet muligt ja, ja. og der øh, jamen så er jeg klar altså løbet i Belgien ligger jo op Nej, til filmreferencer der, der er jo lige en ting vi har glemt inden mit navn er Thomas Blackfield og mit navn er øh, Martin Ironman i <laughs> Ishøj og tillykke tak det er fandme vildt det var fandme en lang søndag Ja. Det jeg er håber at jeg et godt løb race. jeg så det mandag morgen, da jeg vågnede <laughs> med ømme stænger. <laughs> øh, men det hold kæft, hvor var det et vildt løb. Og kan jeg kan så også sige, at det var lidt en, en, en, en premiere i sig selv. Ikke? Altså, det var jo et. Det var et, et, et spagløb, som på trods af, at jeg siden starten af sæsonen har bygget op til det her løb, så det op til foren. Ja, men det er også derfor, jeg forventer. At du har en, en nøje til rettelagt gennemgang af, hvad skete der Ej. på den her. Det har, jeg ikke. det har jeg ikke. Det kan jeg lige så godt sige. Øh, jeg har en masse Iver og jazzhands, der lige nu flyver rundt i luften. Så det, I andre derude skal være begejstret for det er, at vi har jazzhands og Iver og jeg har en smule døde stænger. Og en datter, der sagde til mig i mandags, mens vi sad derhjemme, kun hende og mig, omkring kl. 9.30-tiden, hvorfor kørte manden ind i den anden mand? Så ja, det, det, det er sådan, der er ja, startet det er helt det det det op. Altså, altså det, igen, hun har jo været med på podcasten før, vi skulle måske have haft en med igen. Ja. Fordi hun forstår tydeligvis, hvor man skal starte sådan en podcast her. Fordi det er jo, med from lidt vil jeg den svar på en sølvgrue kloven. <laughs> og her mener jeg ikke Rosberg, men Mercedes som, som helhed, som, øh, som beslutter sig for, der skal være drama på spag. Et løb, som vi sagtens skulle vinde. Et, to, foran alle andre, uden egentlig at have problemer overhovedet. Der sørger vi for at ødelægge det for os selv. Og nu er det så, jeg trykker på øh, pauseknappen og rewinder Thomas. ni, De skal jo prøve at løbe Nej, for de hører her, det starter jo meget tidligt. Det starter allerede Du Du jeg ikke, jeg lyder som, som øh, trådspeglingsmand, når jeg sidder her lige Hør lige her, unge. Nå, ja. Vi spoler lige tilbage. Vi er på startgridsen. Der er en bil, bil, der hænger op i luften, hvor alle de andre står dernede. Det fandt han, du er Han er slet ikke kommet ned på gridden. Er det rigtigt? Ja, der er ingen grund til, at han fik sin straf under det løb. Det lagde jeg aldrig med. Jeg ved ikke, hvad ud? sker. Jamen, det er nok fordi, jeg sidder og var træt med min jazzhands. <laughs> og hvad fanden han, du han, han hører det nu Han starter jo øh, med en bil... Øh, op i luften. Den hænger jo, fordi de kan ikke få bilen ned på gulvet og med batterier. Så det de andre begynder at køre, så får de den lige pludselig ned og får sat den i gang med et batteri. Og, og der er reglen jo, hvis den sidste mand når overhale, så skal han starte for pit lane. Ja. Hvilket er på warm der ser man Fernando Alonso køre helt vejen op igennem feltet og overhale alle, indtil han får sin startgrid. plads ja. Det var sjovt, det har overhovedet i lang tid, Ja. Ej, det er fandme mærkeligt. <laughs> ja, men det, det er det uh, givetvis, men... Uh, de brugte også kun en hel rum oplad på at følge hans kage. <laughs> men det var... Du <laughs> mistede sådan lidt underværende, hvad der var sket. Nå, det ved jeg ikke. <laughs> det, det, det er nok et spørgsmål men jeg de er blevet så positivt overrasket over, over starten med det her løb. Dem med Mercedes så valgte at køre sammen. De var det var bare at trykke andre, kontrol alt det lide på alt, hvad der er sket, inden starten er Prøv nu... Vi har et mercedes som efterhånden har fundet ud af, at de løb, hvor de ikke har sikret sig en klar førsteplads og andenplads, der er det udelukkende på grund af, at der er været en eller anden springladning i en af bilen, bil, som er gået af. Det har været tekniske problemer. Så de ude at sige forud for det her løb. Vi har fået styr på alle de tekniske problemer. Vi ved præcis, hvor det er gået galt. Vi har snakket med vores samarbejdspartnere, som har lavet de her dele, hvor det er gået galt. Alt er godt. Og hvad sker der så? Nej, nej, nej, for det er ikke helt rigtigt. Fordi de har gjort én ting mere. De har faktisk holdt krisemøde om lørdagen med Hamilton og Rosberg. Mm -hmm. For at snakke om det, der skete under sidste løb. For at ligesom få glatet tråden ud. I må godt race mod hinanden. Det her, det bliver lækkert. I skal være pals fra nu af. Og det har de begge to givet hinanden hånden på og sagt. Ved hvad? Det er nu, vi vinder mesterskabet. Ja. bliver det godt. Det er nu, det bliver rigtig godt. Og det blev det også, for alle andre. Altså det blev jo faktisk så godt, at jeg, jeg vil nærmere sige, jeg gjorde ikke. Min krop rejste sig op og sendte mine hænder mod loftet, hvor jeg nærmest stod og skreg, yes, i et par minutter eller sådan noget. Gik ud og forklarede min uforstående hudstro, hvad pokker det var, jeg stod og jublede over. Hun så præcis lige så, lige så ligeglad ud, der jeg forlod. Øh, forlod hende igen for at gå ind og se mere Formel 1, som hun gjorde, at jeg var kommet ind for at forklare det. Ikke desto mindre, så var min ivr over at fortælle verden, hvor fantastisk det er, det var. Kæmpe, kæmpe, kæmpe stor. Øhm... Ikke kun var jeg glad, det de første gang tørnede sammen. Det skal vi selvfølgelig nok komme tilbage og diskutere, hvem der havde skylden der. Jeg var ekstra glad, da Livs Hamland får lov til at køre et par hundrede meter mere. Og så lige pludselig begynder, nej det vil ikke engang på par hundrede meter, det vil vel kun ja, 10-20 meter eller sådan noget. Og så lige pludselig begynder at slinge lidt, og så bare siger, Godstyk, det er rigtig kraftigt nu går det godt i det dælde røvhul til Nico Rosberg DER gik spagløbet for mig fra at være godt spændende til rigtig godt. Jeg vil sige, at øh, altså, hvis vi så skal hoppe lidt i, i historikken i det, så, så da det, jeg har, øh, på et tidspunkt ser, at Nico Rosberg komme kørende med 270 ned ad langsiden, med en guirlande inden foran <laughs> sine brædder. Der synes jeg, at det var en fest. Specielt efter, at han har siddet og trukket i den. Jamen, jeg, jeg, jeg ved sgu ikke. Altså, jeg, det er nok, nok fibrene fra dæk, sagde John ja. mm. Det er da sjovt, som vi aldrig nogensinde har set det før, fordi der har god hjælp, med det også andre del, hvor der er dæk, der det det er i luft. Det var fibrene fra dæk, det var sådan en anden side sag, men han havde ret. Ja, men, men altså, hvor med det er, øh, jeg, jeg, jeg ved ikke rigtig hvorfor, men lige på det tidspunkt, der fik jeg sgu lidt med ledighed med Nico Rosberg. Det kan godt være, hvad tysker generne i mig, som egentlig bare gerne vil se ham trække afsted med det her verdensmesterskab når det nu skal være Mercedes. Men det er jo også, fordi du i virkeligheden hedder Thomas von Blickfeldt. Von er, er at, at fløj i sin tid rundt i sådan en, en rød propelflyver. Ja, ja. Og en baron. Øh, Men. Øh, Thomas Baron von Blickfeldt. Yes. Øh, men nej, jeg, jeg synes... Øh, da man ser det her de her tråd hænge, så ser jeg det først og fremmest lidt åndeligt ud. Men jeg får sgu lidt... Jeg får lidt... Med lidt... Lidt... Øh, lidt... Respekt og øh, sådan lidt... Øh, bliver lidt så omkring Rosberg, da man ser, hvor hårdt det tydeligvis er for ham. Med den her top... Ja, jeg ved ikke engang, hvor meget han kører. Han kører ret hurtigt på det tidspunkt. Fordi man kan se vindmodstanden på hans hånd, da han prøver at drive den frem, hvor den her lille gillande, det er fandme hårdt for ham, ikke? Altså, det kræver kræfter. Så han må gøre rimelig stærkt og så Sidderne den det, og det er jo ikke bare fordi, han er lige sådan. Det eneste han gør, det er, at den gør sådan her. Den ligger sig bare ned, det kan I ikke se. Jeg bevæger saligt min hånd nedad. Øh, og så siger den, så, jeg, så kan giver landen. Lige præcis det, han ikke vil have, den gør. Den hopper den forkerte vej, så den sætter sig <laughs> helt ned. Og så tænker jeg mig, det er femmede noget lort. Så, værsgo. Du har til pitstop med den der flagrende lige, <laughs> Men altså, den her, den her tilgang til, til, til eller rettere sagt, den her mentalitet, den forklarer måske også, hvor jeg står med det her med hold lige nu. Ikke? Fordi at, jamen jeg synes da ikke, det er særlig interessant, at der er et med som er totalt dominerende, men når det nu skal være, så tror jeg på grund og med længden at helst, jeg vil have, at det er Rosberg, der trækker afsted med det her. Og det fryder mig hver gang, han tager point for Ferrari for Hamilton. Ja, og dog. for jeg vil sige, at øh, hvis, hvis vi kigger lidt i det, der er sket i den sidste uge med, med, med Nico Rosbergs udtalelse omkring det uheld, der skete, synes jeg ikke, det er så smukt. Jeg synes noget af glansen er gået af hans. Ja, ja men nu siger du udtalelser, fordi hvad er det for en udtalelse du refererer til? At han, at han har sagt, at han har gjort det med vilje? Nej, for de passer jo ikke. Nej, det gør det nemlig ikke. Det er Hammelsons udsagn om, hvad Rosberg har sagt. Og, og Rosberg har ikke selv været ude og sige noget. Han har sagt, at de ting, han har at sige om det er crash, det vil han gerne holde inden for Mercedes øh, rækker. Det synes jeg er helt fint. Der er ikke noget at sige. Jeg synes, okay, og, og, og så kan vi lige så godt lige tage det. Uheldet på kørselen, hvad man nu vil kalde det. Selvfølgelig er det altså så galt som det nu ender med at gå er det ekstremt meget benzin på det bål der er mellem de to lige nu og det bål der er i det hele taget ved at altså, sætte flammer i det herhedsholdet det er, er, er, er grund til at det ikke vinder verdensmesterskabet i år hvis, de skal, hvis det er men, men det er bare altså, det, det er godt det, det nok ikke en påkørsel af Michael Schumacher det er nej, nej, det svarer til, de svarer til det er, Magnusens, Magnusens berøring af rettighedsdelen. Ja, det gør så, og det er, det, er den, det er den slags uheld, som vi ser i store set... det er set, to holdkammerater, hvor man... Det er dumt. Man... Jamen, det, det, det, det er indiskutabelt. Selvfølgelig er det dumt. Jeg synes bare, at vi skal bevæge os ud over, ikke også to, men Formel 1-verden som helhed, skal bevæge os ud over denne her snak, der er, ah, det er vanvittig for fra Nic Råsberg, og, og hvad delen tænker om at komme. Det, det er, det, det, møde, det er det, ikke der, jeg er. Der, ja. Nej, det, det er med på. Jeg, jeg synes bare, at det har været den generelle kritik af det, og Nico Rosberg burde have tænkt sig om og så videre. Det er et slags ude, vi ser hver løb. Nej, nu skal, du, nu skal du høre mig bygge og brænde Jeg står klar med diesel og napalm. Fordi, at på omgang 22, nu ved jeg godt, nu er vi, nu er vi sprunget, der hører vi en Lewis Hamilton, der beder mig om for første gang, og rive ham ind og spare motoren. Det er en Lewis Hamilton, som kapitulerer. Jamen, som vel at mærke, ligger på det tidspunkt og kører de hurtigste tider. Det har han jo gjort før. Ja, men, men... han kan... lyder eddermame træt af at være racerkører på det tidspunkt. Altså... Ja, men i han, han, altså, fint nok, han, ja, men han ligger også i helt fri luft, og han har ingen chance for at kæmpe sig op i og, og hvad så? Hvad er det, der definerer en racerkører Jeg i verdens hurtigste sport. det er, at jeg... gå på mod. Yes. Det er, at man skal vise en eller anden form for respekt for løbet. Det er, at man, man bliver ved med at kæmpe til, til lortet. Det falder fra hinanden. Man tænker, hvis jeg kan få et point med herfra. Så, så er at jeg fandme gjort det godt. Ja. Louis Hamilton, han igen, han, ham og Massa, de har nogle gener, der er fælles. Og det er det der tude -gen. Ja. Og, og det er... Det er det er grunden til, at jeg synes, at Hamilton han bliver aldrig altid den store stjerne, som han muligvis gerne vil være i England. Vi har en, en hårde af britter, der muligvis sidder og applauderer, at det er så synd for ham at lade ham spare sit materiale. Men det handler altså om det her. Vi kører fucking til mål i det materiale, vi har. Og vi vinder det, vi kan. Fordi det her, det handler om meget mere end min VM-poeng. Og det kan godt være, at det er mig, der har en romantisk forestilling om, hvordan Formel skal være. Men det er sådan her, sporten, den har været drevet altid. Ja. Hvis vi skal til at trække biler ud, så mister vi også gejsten. Jamen det hele taget, hvad, hvad siger det om hans... Øh, om, om hans, hans øh, iver til at kæmpe for holdet? Hans, hans, altså hele hans hans hold til, til, at han så forholdsvis tidligt, hvor det alligevel går ham, altså han i hvert fald gør hurtigt tider, med ud, jamen det her, det kan ikke betale sig. Det er sgu da en kæmpe, kæmpe, kæmpe lusingen til holdet altså, og, og, og, og sådan en, en mentalitet der siger at Jeg kører kun for mig selv altså, ja. han, han, altså det han siger der Det er jo at Jeg har mentalt givet op Jeg, der er er, jeg har forkælt sin smester Og jeg vil kun være med når det er det sjovt ja. Og det synes jeg ydermem er en nederen ting Jamen ja, jeg er, enig. Jeg er og, enig Og lige præcis der Der er han anderledes end en Michael Schumacher End en øh, Allan Prost en Aton ja, sådan sienna. Jamen undskyld Fordi mig. De var men, indbegrebet af folk, der aldrig kan op. Bare, bare hvis vi skal samle, altså bare hvis vi skal gøre det virkelig tæt på, hvor vi er lige nu, han er væsentligt aldrig sådan en Rosberg. Fordi du hører aldrig Rosbær, uanset hvor skidt det går. Så hører du mig ikke sige, ej gud, jeg gider ikke det her, man skal jo ikke bare trække den i pit, det kan jeg ikke betale sig mere. Og fem minutter senere, hvor han virkelig altså har fået at vide, prøv at vi har en plan, bliv ved med at kæmpe for det, bliv ved med at tro på det. Ah, men det går også ikke, det her skal vi ikke bare... Altså, kom on! Ikke kun, er du er en professionel elite. Du er en professionel elite i Form 1, som har vundet verdensmesterskaber. Klap kaje, udfør dit job, og bare holdet spekulere i, hvad der skal gøres. Og så kommer vi tilbage til uh, Hamilton's psykiske problemer, som vi startede sæsonen med, og det er jo... Det er jo nu, nu springer vi meget, meget, fordi min ugens uh, egglestone, den er allerede fuldstændig uh, kørt af helvede til nu. Men, men det er, det er at, at vi har altså en mand i et Formel 1-felt, som kun vinder, når han har det sjovt. Ja. Men det har han jo vist flere gange, ikke? Jo, jo, jo, men, men hvad fanden er det? Altså, Gud, gud nåede, ja, han smedede et verdensmesterskab på grund af det. Ja. Altså, så, så jeg fatter det ikke, og jeg kommer aldrig til at fatte det, jeg jeg, jeg, jeg jeg tror... Jeg har store kvaler med at forstå, hvis han er på Mercedes-holdet næste år. Det tror jeg helt sikkert. Tror du det? Ja, og, og, nu, og nu kommer vi så tilbage til noget. to ting. Hamilton med Mercedes næste år. Mercedes-holdet har jo ikke været i tvivl om, hvem der har haft skyld. Mercedes-holdet har ikke været i tvivl om, hvem det er, der skal udpejse som i sorte form. Det er Rosberg. Der er ingen efter det her løb, der har stillet sig op for tilnærmelsesvis at forsvar Rosberg. Hey. Nikkei Lauda har været ude at sige, Hamilton er blevet snydt for nogle pointe, og hvad fanden tænker Rosberg på? Nu wow, måske lidt, men det er sådan lidt in the spirit Og Nikkei Og tilbage så sidder jeg og tænker sådan, okay dreng. I har allerede fået kritik for, at, at det her det er et mercedes uden egentlig ledelse. Fær nok, at det er noget bras, at de kunne få fået en første eller anden plads. Fair nok, at det er noget bras, at der nu igen opstår opstået at mellem jeres to kører. I har en mand, som fører verdensmesterskabet, som nu i højere grad, efter det her løb, ligger til at tage verdensmesterskabet. Hvad fanden er det, I jer over? fær nok. At, at, at Hamilton og Rosberg, de fik roet så ud i noget, og det skal selvfølgelig løses, og det er et problem, de skal blive ved med at arbejde på at løse, fordi det er de stydeløste, de har fået styr på. Men det er som om, de fuldstændig glemmer, at Rosberg, han fører verdensmesterskabet markant lige nu. Og at det, han gjorde i det her løb, jamen det kunne godt være, at han kunne fået endnu flere point ud af det, men ikke desto mindre, så gør han sin føring af verdensmesterskabet endnu større. Jeg synes, det at de glemmer, i en, I en rigtig stor grad, det er, at resten af årets løb kommer Hamilton og Rosberg til at lægge 1'er og to. Ja, det er så spørgsmålet. Er alle starting grids. Det er så spørgsmålet, fordi at resten af løbet på nær lige Monza, som er det næste løb, det løb, som ligger godt til Red Bull-bilen. Okay, så kommer de til at lægge et og tre. Eller 2 og 3, eller 4 og 1'er, ja, ja, eller præcis. et eller andet. Chancen de kommer er store til at, for... at ligge så tæt på hinanden hele tiden. De kommer aldrig ud over de to første startgrids. Nej. Det gør de ikke. Nej, men det er vi Og det er et konsekvent problem, fordi i første sving, der vil den ene eller den anden gå efter sejren. Fordi vi er begge to vinde, og Rosberg har da alle tendenser til at sige, at jeg er sgu da den, der får Ja. Lige nu er det bare ikke ham, der har first call. Af en eller anden mærkelig grund, at det ikke tyskeren, der har... Der har Nej, og det, og det er jo nemlig... Altså det, igen, det snakker om et, et, et Mercedes-høj med kæmpe store problemer i forhold til, at de har nogen egentlig ledelse, Fordi det har de ikke. Fordi at de har stadigvæk... Af min opfattelse De har stadigvæk en opfattelse af, at Lewis Hamilton er den store profil. Han er det store trademark. Han er det store varemærke, som vi skal bruge. Som vi, kan, øh, som vi også i fremtiden kan bruge til at, virkelig at sætte personlighed... Men hvad fanden er Rosberg så? Altså, jeg hvad, håber, er, at fandme Ferrari køber Rosberg. Ja, det tror jeg så ikke, de gør. Altså, og fordi det er jo så igen, det er jo det fuldstændig, altså, det er jo sådan en kolbette fabrik, ikke? Fordi at, at hvis man så ser på, hvordan, at øh, Mercedes, de tidligere behandlet Rosberg, så er det jo Rosberg, der har fået præference, da de stadig, altså, Det de, da de lige om verden verdensmæsserskabet, ikke? Der var det jo Rosberg, som, som egentlig hele tiden var den der sådan, at han er tysk, og Så må vi se, hvad det bliver til med Hamilton. Nu er de fuldstændig ved vendt Rosbergs øh, ryggen, og så, så er det Hamilton, som får øh, øh, kærlig behandling og så videre. På trods, altså, eller på grund af noget, som ja, det var måske dumt, men det var også et racing incident, og det er racing incident af den slags, som vi har set måske 5, 6, 7 gange i løbet af den nuværende sæson, jeg synes, så hold nu op. Altså. Jeg synes, at igennem sin karriere de hjerneblødninger, Hamilton har lavet, har været mere tydelige, altså faktuelle fejl end, end noget af det Rosberg nogensinde altså jeg ser Rosberg lidt mere som sådan en clean kører, som laver fejl i den fælles tyske robot ikke? ja, ikke. lige ja, altså, altså han er sådan, han er, der er sgu mere en blanding af Raikkonen og fedt i ham end en, en der er men der kommer vi så tilbage til, til det andet punkt igen nu snart nævnt for lang tid siden det er øhm, Hamilton er Desperate, det er helt det tydeligt. Jamen er markedet i England så meget større, at de og det tjener fjerne. Ja, ja, ja, og det er så det næste, ikke? Undskyld. Nej, nej, nej, det er fint. Det er så det næste. Fordi hvis man ser, og det er måske derfor, øh, jeg også kan blive lidt irriteret, øh, som jeg nævnte før, hvis man ser på 9 ud af 10 af de Formel 1-sites, der er på nettet, som er de største Formel 1-sites, så er de alle sammen lige nu på den her autosport, som er en journalistisk side om Formel 1. I Tyskland. som som, jamen, som holder deres meninger ude. Som også er tysk. er men de gør det på den rigtige, fordi de er sådan lidt, vi observerer, vi dømmer ikke. Mm. Det, det er den måde, du laver journalistik på, godt journalistik på. Alle de andre sider, stort set, er engelskerehederne. Mm. Og de er alle sammen fyldt lige nu med sympati for Hamilton og udsættelser fra Køre, blandt andet Jens Bodden derude siger, at det er ikke den rigtige mand, der fører verdensmesterskabet lige nu. Undskyld mig. Nå, men det, det har jeg ikke set. Men Nej, hvad, ikke set, hvad, hvad er det, I baserer det? Hvad er det, du, Jensen Botten baserer det på? Fordi som jeg har set det, der har Rosberg slet ret kørt for Hamilton lige nu. Og så har man snakket om, om Hamilton har haft motorproblemer og så videre. Åh, men de har også været tilforskyttet. Det havde det Rosberg da også i starten af sæsonen. Ja. Ja, men det Altså. Vi snakker om Hamilton, som vandt de første fem mm. løb, var det ikke det? Altså Han var rimelig jo, han var en, ja, jeg kan til og det. Og siden så er det sejlet rundt for ham. Ligesom det har gjort alle andre gange, hvor han har været dominerende, så er det lige pludselig, så, så er det sygen, der går galt for ham. Og det er Vi jo vi har, vi har faktisk talt om det ret meget i den her podcast. Jeg ja. tror, at hvis man nytter fra episode 1 til 15, <laughs> af en eller anden mærkelig grund kan jeg sige 15? Det er sådan helt omfærdigt. Men der har vi jo en snak om, hvordan Hamilton har brug for det her selv højt noget. Ja. Vi har altså jo en historie om at Hamilton op besidt et fly sammen med Nicolas øh, da. Så, så der er jo der er jo noget om at manden kører bedst, når det går godt for ham. Og lige så snart der er modgang så brænder lortet sammen. Ja, og det er, men det, det sagde os, altså nu kommer vi, det sagde du også før. Det er bare ikke hvad der klassificerer. I en stor formlig, ikke. Nej, nej. Og det har jeg heller aldrig syntes, at Hamilton er. Nej. Det synes jeg heller ikke ind i sæsonen. Men det er en anden sted at en masse, masse med Hamilton. Det føles mig selvfølgelig også meget. 22 minutter med Hamilton og Mercedes. Ja. Jamen, så går vi videre til Williams. <laughs> anden sted, I øh, Jamen, så er det Williams. Eller? Det kan vi godt. Det vil sige... Jeg vil hellere snakke Daniel Ricciardo. Ja, men det, kommer vi også til. Nå, nå. Men, men nu ser jeg Williams. Det er jo lige før, jeg jo kun putte sige... Bottas. Nej. William, eh? fordi okay. det er jo en Williams i Det er jo kraftet med masse. Altså. Hvor kan jeg profile... komme med en af mine nyheder nu? Nej, det må du vende med, fordi jeg, jeg har en øh, en ugens æglestol, som også har en masse. Er det noget pizza? Ja, det er det. Så den den tager jeg. Men det er fint. Men, øh, men det er en som igen lever op til det kæmpe potentiale, som, øh, som han nu i den som kommer... også er i øh, rygtet til McLaren nu. Det kommer vi alle sammen til, Undskyld. Martin Isøj. Jeg kan næsten ikke vende. Jeg glæder mig så meget til at være i rum med dig. Ja, i lige måde. Men, øh, men det var altså Bocas, som igen viser det her kæmpe store potentiale, som han har, og, og igen slår sit navn fast. Ikke kun som en af stjernerne i denne sæson, ikke kun som, øh, som, som endnu bevis på, at øh, Williams er en talentfabrik, som altså forstår sætte på de rigtige talenter. Og de har alligevel masser af ansatte. Skal vi lige sige sammen? altså ja, jeg ved ikke, hvor det er, det går galt der, men det er altså... Vi det må har, være nogle penge. Jamen, jamen, jamen, vi har tidligere snakket om, en masse, har nogle mystiske, hemmelige, magiske kræfter og tankekontrol Og Rob Smetley, han også har kommet med ind og kommet et eller andet i drikkevarm. Rob rumpen, Smetley så, ja. også, det er et pigt problem. <laughs> Kom til. Andet sted, så er det Ricardo. Den kan du få lov til at tage. Der er vel ikke noget at sige om ham? Han gør det bare skide godt. Hold kæft, hvor er det godt kørt. Ja, og igen, så synes jeg... nu skal jeg måske ikke sige igen, for Han gør fuldstændig, hvad det gjorde sidste sæson. Nå, men jeg, jeg synes, jeg synes uh, Ricciardo laver Alonso snieren i det her løb. Det fordi, synes jeg overhovedet ikke. Jamen, jeg synes, jeg synes et, et langt stykke tid, der ligger man og tænker, så er det endelig. Nu, nu er det fedt, der tager den der anden plads, eller tredje plads, som, som Ricciardo har ligget på. Og så til det shvup, på et tidspunkt, og så lige pludselig så ligger uh, Ricciardo bare og, og, og kører fuldstændig åndssvagt godt, og ligger helt op, hvor han skal ligge. Jeg vil også have nyheder om. Men, øh, du har nyheder med alt, Marce. Men, men det er øh, det, det er der en grund til. Ja. Øh, som de har lavet om på. Eller mm. laver om på til næste død. Mm. Øh, og det vil jeg ikke komme ind på. Nej, men jeg synes måske lige... Øh, men, noget... men han er pissedygtig. dygtig. Hold kæft for, at han er dygtig. Ja, helt af Hold respekt, og den måde, han kører, og de overhalinger, han laver, de sidder lige i skabet. Der er ingenting at sætte, plus hans pitstrategi tager rigtig mange af hans konkurrenter med bukserne helt ned om med sockerholderne, fordi han er hurtigere inde og han er hurtigere ude, med men det har Red Bull altid kun. Ja. Eller ja, i hvert ja. fald de sidste fire sæsoner måned. Jeg ved ikke, men, men, men, men det er til at Fettel har fået Wavers uheld. Jamen det har vi jo snart om mange gange. Men, øh, men øh, meget bemærkelsesværdigt, øh, det så man jo faktisk allerede i træningen, Red Bull-bilen, og det er der flere grunde til, igennem speedtrappen altså igennem fartmåleren på SPA var den hurtigste bil mm. Men en Renault motor. Vi har også lige haft sommerpause, ikke? Hvad var det der skete sidste år? Ja, der kom tidspunkt. de jo tilbage med, med en helt anden bil, ikke? Men nu tror jeg så, på denne her bane, altså det skal jo siges, den force, som, som, som, som Red Bull-bilen stadig har, på trods af de mange problemer, det er, at den har sådan altså en aerodynamik, hvor de andre biler generelt ikke kan følge med. Det betyder selvfølgelig at jeg har noget mere råbe med, og i denne her på SPA, der havde de altså, Tonet ned for for, for downforsen på bilen, mod at den så var hurtigere på langsiden. Det er jo noget, altså, hvis du har væsentligt mere øh, aerodynamik, øh, aerodynamisk overskud. Den bliver lidt sværere i svingene, men den bliver æderbange med også hjernlød på langsiden. Og, og, altså, og det har jo Williams trademark helt over. Ja, og, og det var jo sjovt fordi Williams havde jo, hvis man skal sige det sådan lidt firkanter skruet ned fra tophastigheden mod så at give den, øh, give den øh, bedre aerodynamik. Så er sådan e Ja. Så, så det var sådan lidt omvendt. Hvad var der ellers? Så var der Ferrari. Den synes jeg næsten også, du skal have lov til at snakke om. Fordi at det var altså også et Ferrari-hold. Og man kan sige, det et der fik ødelagt meget af Kevin Magnussen. Ja, du ser ødelagt. Altså det lyder negativt. Nej, nej, jamen, ja, det, det, det, det synes jeg det måske, altså, Alonso kunne have fået et væsentligt bedre løb af at måske være kommet foran ham tidligere. Ja, men han kunne reelt ikke komme foran Magnussen. Nej, nej, nej, nej. og det var ikke noget undt om Magnussen. Nej, nej, nej, det var der, der, det, var, at han manglede topspeed, og det var tydeligt at se, og specielt ja. traction på vej ud af svingen. Ja. Øhm, Raikkonen kørte godt løb også. Eben, altså, generelt var det en, en Ferrari-bil og et hold, som... Hvor så også det idiotis, som der er så var i starten af løbet, det har Jansson jo også været ved at kommentere. Øh, og så er det følt sjovt, at de løb, hvor, hvor bilen og kørende faktisk harmonerer, der på en eller anden måde, der formår holdet som helhed nærmest altid at spænde ben for yeah, sig selv, ikke? Men det er jo så et problem, de, de er med. Men, men det var altså en bil. Det er fordi, de ligger lige i deres pasta-break. <laughs> <med det>, der... <laughs> racism! Nej, måske <laughs> ikke racism, men øh, stereotyper! Uh. <laughs> øh, men... Øh, de er så væsentligt bedre kørende ud, end de har ja, gjort det. De ja, de kommer ikke til at holde sted. Altså, jeg tror ikke på Ferrari, og det gør jeg ikke. Nej. Jeg, jeg tror ikke de kommer ikke til at have den fart, som de gerne vil have. Det, de kommer an på, det er, hvor godt deres kører AG er, er fuldstændig ligesom Icon, i Lotus sidste år, og en Alonso i Ferrari de sidste fire år. Men man skal altså, nok skal, skal ikke se bort fra, at den her opgradering, som de har fået fra Marussia, som vi ved med de der 20-30 ekstra mm. hestekræfter og sådan noget. Altså, det, jeg tror, det betyder noget. Det betyder helt sikkert noget, men når de ikke kører for en McLaren Ja. Så, så betyder det, at ikke er almindelig. Men så lader lad lige høre over, over til til McLaren. Ja, fordi at, at der har været mange tolkninger af, af, af det her øh, lille firekløver, som hvad var det? Det var Alonso, det var Bodden, det var Fettel og det var. Reikonen. Øh, Magnus, ja, ja. Ja, ja, det var nummer to. Men første gang var det jo det Reikonen. Nej, der var det, det äh, Magnusson Alonso nej i botten Reikonen, der lå første gang, de lå kæmpet. kæmpede, altså og så gøjt han i pit. Ja, da jeg så det her i særdeltid den sidste... Du kommenterede ja. jo på det. Det var det var sgu lidt ligesom at se øh, Magnusen øh, nærmest være i gang med at skrive underskriften på sin kontrakt til næste år. Det tror jeg sådan er gjort. Selvom det er endnu en anden nyhed, som ja. det er men jeg, jeg, jeg synes, nyheden om McLaren er jo realitet, at de prøver at løbe på et driveline op i, i øh, ved fem år. Så nu gider jeg ikke komme ind på de andre, da, ja. Ja. så, så, så da, jeg snakker, da jeg snakker om Magnussen. Jeg tror, at, at de også har set et eller andet i Magnussen. Jeg tror, at det, der mangler, det er det sidste. Og så tror jeg, at det, der mangler, det er Hondas accept af, at det er Magnussen, du kommer til at køre. Ja. Det er lidt der jeg ser, den ligger. De kommer ind på, hvad for en hovedkørt de får. En, jeg tror ikke, Jensen han er der næste år, og det tror jeg absolut ikke. Jeg tror, han er væk. Ja. Og der, der kan man sige, hvad man vil med at og tro på det ham, men jeg tror ikke, der er ham der fremtidens mand, Specielt ikke, når man ser 3-5 år ude i, i fremtiden. Nej. fordi manden er for gammel. Ja, men, men, men det kom vi så også Den snak kom vi så også til. Men, men i det hele taget, så var det fandeme nede man godt gøre på godt dans. I, det var en, en piv. Langsom bil, undskyld, jeg siger det, men oh, med, ja, ja, ja, McLaren har jo ikke, jamen de, de er sgu ikke hurtige. Nej, men den, den igen, altså det var en McLaren, som har løftet sig i forhold til, hvad den har været. Ikke? Uanset, så var det en McLaren, som på det tidspunkt var væsentligt langsommere kørende, end den Ferrari, der lå bag. Nej, det var der slet ingen tvivl om. Og så kan man så sige, at det er to biler. Det var altså en Ferrari, kørt af Alonso. En af de skarpeste øh, kører, i alt, hvad der hedder teknik, men i særdeles havde også til at overhale osv., og, og han kunne ikke komme forbi ham. Selv John Nielsen på kommentatorsproget, siger jo rent faktisk, at hvis man kan slå Alonso, og sætte respekten over for ham, og, og, og, og Gud nåede at trøste, men, men John Nielsen er altså noget af en ferrari ja. af alle. Ja. Så hvis han siger sådan noget, og jeg har, jeg, jeg har noget med hans udtalelse, jeg er sgu ikke så glad for dem altså, men... men men så er der sgu et eller andet om, at det, Magnussen lavede, det var, det var rimelig bemærkelsesværdigt. Alonso er også ude og kommentere det bag, efter da han, har, han får jo en straf på 20 sekunder, vil bare røre ud af pointene, og det, det er jo... Altså, og det er fuldt fortjent, undskyld. Ja. Men, men det er altså fuldt fortjent, fordi... Skal vi lige tage det med det samme? Ja. Det er en gentleman -regel. Det er ikke en regel i regelbogen. Det er en gentleman -regel. Ja, men han presser reelt set. Og det han får, det er jo ikke, at han fylder for meget. Det han får straffen for, det er, at han skubber Alonso ud for banen. Det er rigtigt. Det er og det rigtigt. er det, han får den reelle straf for. Det er ikke alt det andet, der foregår. Nej, det er rigtigt. Det er straffen på, at han skubber, skubber Vogn 14, som ja. er som er Alonso ud for banen. Og, og som Alonso siger, men han har ikke, ikke noget. Altså, det, det var skidet godt bag, synes ja. han. Og når en mand, som er Alonso, går ud og giver kudos på den ja. måde så er det sgu fordi det har været sjovt og Magnussen er også ude at sige at han, han tager straffen som det er men hold kæft det var sjovt ja. og det tror jeg også det er tre verdensmester ja, men, bag men... i sig og holde dem bag i sig i så lang tid ja og, og, og igen altså, jeg synes jeg, jeg, jeg så og det er det, uanset om vi snakker om Magnussen, eller om hver anden der har stået i den situation jeg synes ikke nødvendigvis at der er noget øh, på den måde som der er blevet dømt i sæsonen hidtil der indikerede at han skulle have en straf der og jeg så ingen straf der den var lidt beskidt. Men det er da godt nok også. Altså, hold nu op. Hvor har vi set mange af den slags i, okay. øh, i, i løbet af tiden? Det er jo ikke, fordi det er netop den. Jeg tror, det er optræk af, at han går så bred på ja, fem men, men, omgang af og, år. Ja, og, og der er, der er en, et tidspunkt, hvor han, ja, du må køre ud en gang på svaret, men så må du ikke køre ud en anden, en eller anden gang mere. Ja, det var faktisk den, jeg sagde. Det er en gentleman-regel. Og det er også noget af den, der ligger med i hele den, der straf, der kommer osv. Men det er en gentleman-regel. Den kan du ikke den kan du ikke bedømme på. Den kan du ikke straffe nogen på. Så derfor ja, så får du må ikke, du må ikke, Du må ikke tvinge en anden mand ud for banen, og det er det, han gør. Yes, og det er en det om, og det, det er, det, er det, han får straffen på. Ja, ja, det er så det, jeg mener. Jeg tror, det er en konvention af de ting, han har lavet. Men det ene er at i strafbar, og det er det andet. Ja, det jeg så tror jeg, det er rigtigt. Det ja, er, så det er. Også, altså, hvis du ser det igen, altså hvis du sidder og tilbage, så går han så ydermame. han trækker altså en bred linje op omkring sin bil, Jamen, det, som gør det helt vildt svært. Det, det, det behøver vi Altså, vi er enige. Det, det, det er vi helt særligt. Jeg synes bare, altså... Hvis vi ser på nogle af de ting, som er blevet dømt, og som ikke... BILEN, der holdt... Hvad? Var det en, en saver der holdt... Altså, ja, ja, nej, nej, nej, ja, nej, nej, det, det, altså, det, det er vi enige om. Holdt, det er også... Det, ja, ja, ja, ja. Men hvis vi kigger reelt race... Og de straffe, der ellers har været, så synes jeg ikke, at den her, det er den hårdeste. dømt. Jeg synes faktisk, at Magnussen har gjort sig lidt fortjent til den. Ja. Og det, det er også nok også derfor, han ikke er ikke ude at og om, at det er noget. Ja, ja, ja, Men, altså, du... Men Boulier er jo ude og sige, det er okay. Ja. ja. det Ja. De bakker ham jo op, og det, det er endnu en af grunden til, at jeg tror, at kontrakten er hjemme for hans vedkommende. Men lad os nu lige uh, lukke det her ned ja. inden vi kommer. Uh, en, sidste, uh, en sidste ting, det er jo, uh, den kære uh, nu skal jeg igen passe på, at den udtalelse når en lottererer. Han øh, jo, men, men det, det er jo... Det er lotter. lotter. Øh, det er jo desværre, altså på trods alt den her opmærksomhed og alle de her historier, der har været om det, jamen så går han jo ud i løbet af ingen tid. Og det er jo altså overhovedet ikke hans skyld, det er simpelthen materialet, som fejler, ikke? Men, ja. men det er sgu da en let. Altså hvis, hvis det viser sig, at han kun får et Formel 1-løb, så er det da godt nok en kedelig måde at afslutte sin Formel 1-karriere på. Ja, han har nok kørt tidligere, så det er jo Ja, træning, ikke? For jeg Jaguar <går> i sin tid. Ja. Men, men... Har du flere kommentarer til, til løbet, mas. Der var ikke nogen dyr, der løb ind over, så der har jeg ikke rigtig så meget andet fra min side af. Andet, det var et fantastisk løb, og jeg kan godt forstå, at du er glædet dig virkelig lang tid. Ja, altså, nu kommer øh, Monta og det er jo det, jeg glæder mig. Fordi der ved man jo, at der er de malet banen rød, fordi at rød giver jo 10 heste mere til forretning. Ja, det er klart. Øh, en lille teknisk ting, som, som jeg virkelig synes var mangelfuld. Nu, øh, nu er jeg ikke virsat kunde. Så jeg ved ikke, om de havde nogle helt specielle kameravinkler osv. Men når du har spag med som er måske det bedste sving på hele galenderen, så nytter det i med ikke noget, at du har én kameravinkel derpå, som er sådan en glidende ting. Få dog en kameravinkel, som indikerer, som viser, hvor, hvor stor højdeforskellen forskellen er. Se noget mere inden for bilerne, når de kører igennem Oroge. Altså det er jo næsten hver gang, de kørte igennem det her fantastiske sving, så bliver der kortet væk. Der sidder edderne med en eller anden producer. Et eller andet sted i verden, som, som Fubiner, skulle have slag de over. Ikke, de kan ikke kloge. Jeg har de der G, der bliver trykket, og det er derfor, at der var udfald, Thomas. jeg, ved, ja, jeg åbner min faktisk, Conny nr. 2, og så lader den ligge på det. Yes. Så går vi direkte til uden nyheder, mens Thomas han hisser sig op og åbner. Og, og falder ned igen. Faktisk, Conny, tak for... Ja. vil du have en nyhed til at komme med ned på mm -hmm. eller skal jeg øh, vil du, øh, det er nødt ikke noget vi pisker med yderligere op lige nu så øh, <laughs> så, så kom med en god en, en, en, en, en smertefri nyhed godt det er Rocky ja han skal væk eller han skal andet sted til han er blevet opgraderet ja. Du måske lige forklare hvem Rocky er Rocky det er jo Sebastian øh, Fettels øh, løbsingeniør altså ham han snakker med i. Øh... Rockland Ja, han hedder jo, øh, han hedder jo, åh, oh, kan jeg huske det, hvad hedder han? Gillarme. Gillarme. Rocklin. Rocklin, ja. ja. Det er det, han hedder. Og han kom jo oprindeligt fra, øh, fra øh, Newman Haas, mm. som jo også var på vejen i Formel 1. Han var ja, på vejen i Formel 1. Øh, Champ Cars-serien i 2006, øh, og var forbi bar holdet hvor Jacques <laughs> ydenøf, han huserede ja. en overgang. Øh, og, og startede på samme tid som Fettel i 2009 ja, på Red han. holdet, øh, som hans chef. Ingenieur. Altså jeg, jeg har faktisk været lidt, altså det, det er sikkert en nyhed, som, som øh, mange ikke tillægger salgstor i, mm -hmm. men jeg har faktisk været lidt overrasket over det, fordi det samarbejde, de har haft... Og kæmpe indflydelse på Fettels karriere også. Okay, og jeg, altså i en tæthed, som man måske ikke oplever så tit ud over massa og, og Nej, nej. Rocks. Nej, nej. Så jeg var egentlig lidt overrasket over det. Også, også fordi, at, at det virker til, at de skal give øh, øh, Sebastian Veldt den stabilitet, han overhovedet kan bruge lige nu. Ikke? Ja. ja så. Men det har jo givet ham en senior role nu. Altså stadigvæk på Red Bull holdet. Ja, han er ja. bare rykket væk, for, han bliver rykket væk for, for at være totalt i kontrol til, til fedt til at være mere supervisor på begge biler. Ikke? Altså ja. det er jo det, der ja, ja, er, ja. er hans job. Ja. Men... men men det, der så er sket, det er at de har så ansat øh, John øh, Piero Lambiase, som kommer til. Og hvem er han? Jeg kan ikke huske, hvad han holdt, af den, hold, der er den, der er den Det der er Sergio Sérgio Pæres' ingeniør for ja, Han er jo sikkert blevet så træt af Auguste Peris, som <laughs> han kan blive <laughs> så, og sagt, Det gider jeg safe ikke mere. Jeg tager sgu til red. Ja. Nå, men det var en, det var en lille... En lille... Jamen, så, øh, lad lige, øh, så tager jeg lige en, fordi at, øh, et gennemgående tema for mine nyhed i dag, det er, at de, mange af dem de handler med McLaren. Øh, men lad mig starte ud med en af de mere, mere fredsomme af dem. Det er nemlig, at McLaren de, øh, de står i lidt af et luksusproblem, der hedder, at de ved ikke rigtigt, hvad de skal gøre med vanddåren lige nu. Vanddåren var jo sammen med Magnussen et af de, der er et af de store talenter, som som har været i, i træning hos McLaren i rigtig, rigtig mange år nu. Øhm, og jeg kan huske, den gang vi første gang hørte, at det, det var Magnussen, der, der rykkede op, blev øh, køber hos McLaren, jamen der havde der også været sådan et små rygte om, at den rolle måske kunne have tilfaldet Vandoren i stedet for. Sådan lyder det overhovedet ikke mere. Øh, dermed ikke sagt, at de stadigvæk er glade for Vandoren, men det er altså øh, Boulier, der er ude at udtale sig om ham. Og øh, Boulier siger mere eller mindre, men altså, jeg ser fremtid for Vandoren dygtig, som han er, at han tager sig en sæson med GP2. Det er ikke nødvendigvis nogen kritik, men det er heller ikke den måde, vi har set adskillige hold fremhæve der super tilvænde mm -hmm. på, eller? Altså, det har været nærmest, øh, du har kørt tre race i en single-seater, du er parat til at komme op, hvis du har ultratilvænde. Det er jo ja, absolut heller ikke noget, der er vandt på Vandøens mølle, som i forhold var ret træt af, at, at Magnussen gik ind over to ja. sæde, som ret beset havde troet, at han skulle. Ja. Men det lyder altså på de her nye udtelser, som om han faktisk er ret langt væk fra det, ikke? Jo, jo, jo, det lyder Og, og som om, at en McLaren måske sømmer så meget til tilændelig nu, eller muligheder for tilændelig nu, at de på ingen måde er parat til at hive ham op. Nej, det, det, det må selvfølgelig også være en lidt nederen Det gav nok et kæmpe sporturet og en Chevrolet-motor. Men det bliver det nok ikke efter, som de har skrevet med Honda. Nej, det kan man sige. Jeg tror... Jeg tror Vandloven er tabt for... For lidt. Nej, nej, men er mig ikke at han rykker videre. Med mindre det er Magnussen, der ryger, og vandloven, der kommer ind, det ved man jo ikke, men, men det er sgu æder, med, er underligt. Specielt baseret på de her udtalelser, ikke? Ja, det synes jeg. Ja. Nå, du øh, tager ja. den næst. Ja, så går vi tilbage til Fettel. Ja. Æ, Fettel, hmm, er der en, I Red Bull-hold har udtret så meget over, hvorfor Fættels bil ikke kunne det samme som Ikiatus på ja. Spanien. Og det er så det, der gør, at han øh, til Monza møder op med et helt nyt chassis Sit tredje, tredje chassis ja. ja. Øh. Det er altså igen også... Øh... Sidste gang var det gulvet. Ja, øh. men øh, jeg, jeg skulle bare lige til at sige, at det er altså også et af de elementer, der viser, at penge ikke er et problem for at holde sig blevet Nej, nej, slet ikke. Men de kan ikke forstå, at de har en bedre kører end Ricciardo. Er været lige ude at sige, som ej ikke er en en bedre kører. De siger, en kører, som, som uh, ud fra den telemetri, de har, burde have klaret sig bedre i forhold til Ricciardo. De er ikke, de er ja, ikke fremme. Ja, ja. Ej, men når man siger det sådan, så har de da også sagt det. Altså, hvis de siger, at burde have klaret sig bedre end ham, så men, har men de det. er ud fra telemetrien. Altså, de kan se, at der er noget galt, ja. Og derfor får han nyt til at sige. Ja, og igen til et tredje, det er altså voldsomt, synes jeg. Ja. På en Jeg ved ikke, hvor mange Ricciardo har brugt, han har brugt det, ja, ja, det er Det okay. kører for Nå, men det er også normalt, at, at du ikke skifter chassis i ja. så. Nå, så har jeg lige en hurtig en. Det er uh, Matiaki. <laughs> den var da også lige holdt over. Super. Det er Matiaki, som er ude at sige, uh, det ville da bare være skide dejligt, hvis vi ikke skulle bekymre os om de her uh, engine freezers, eller i morgen jeg så mere. Uh, det er jo altså sådan, det ved de fleste, der lytter til den her podcast nok, men uh, motorspecifikationerne blev jo låst forud for den her sæson, og... Uh, de bliver så låst op, når sæsonen er overstået. Og så er det ellers meningen, at de skal være låst en overrække fremover. Altså det vil sige, til sæson 2015, der får øh, alle, mot eller, alle motorleverandørerne mulighed for at øh, justere på deres motor. Og faktisk lave dem ret drastisk om, øh, hvis det er det, de vil. Men øh, Madjaki han har så ud og sige, at det vil være rart, hvis I varmere opgradere opgraderer og pille på dem, når vi vil. Det kan jeg da kun sige, at det kan jeg da godt forstå, du synes, men det er i og en måde stå sagt. Altså... Det er det samme som at sige, det ville det være rart, hvis der slet ikke var nogen restriktioner i forhold til, hvordan vi måtte udvikle bilerne. Vi kommer tilbage med en dobbelt defuser. Men, men det der punder ud i det, det er jo, at de rent faktisk er et de hold, der leverer motor til andre hold. Og, og, og det, det de er lidt kede af i det i det er jo, at, at Sauber og hvad hedder de? Marussia ikke er dem, der scorer særlig mange på dem. Så må de på. jo, Det men... Men, men det Men det, det bunder ud af, det er jo rent faktisk, at de leverer et produkt til nogle andre folk, som de kan stå inde for. Og det bunder jo også i, at han godt ved... At deres at de har... motor er lort. Ja, det er en anden side. <laughs> Jamen, altså, de, de har jo så formået at, at, at få stablet den lidt mere på benene endnu. Men det er altså stadig den langsomste motor i feltet. Og det er fandme et problem, det hedder for dig. Ja, for en italiener. <laughs> ja, generelt. Men, altså, men... Nå, nå, men når du har en italiensk motor, altså det er, altså ja, ja. det, det, det, det er jo et land der er kendt for hurtige biler. Ja. Så i verdens sport, så du ikke godt nok. Ikke og, og, og, og, og det er også et, øh, altså det, er ikke, det er jo ikke et Renault der bygger, der bygger far og mor Danmark biler. Har du set Renaults nye øh, der, deres nye øh, kongesæk? Nej. Nej, den er jo det kan man Ret besidt ligner den en krydsning af en Audi R8 og en ja, okay, Det er et godt startbump, kan man sige. Ret meget. Sådan lidt overdrevet. Lidt for meget. Men det end... gør jeg ikke meget. Det er fint. Det ligner en Audi R8 med Königsegg-dør. Det er fint. Jeg synes, det lyder fantastisk. Ja. Øh, <laughs> øh, men, men nej, det er jeg bare blevet frem til. Det var, det var, at det var altså ikke et firma, som er kendt for at bygge familiebiler. Det er et firma, som er kendt for at bygge de, de bygger de, ikke Koenigsegg. De, de, nej. Nu snakker jeg om Ferrari. De det bygger de, de lækreste, af de lækreste sportsvogne, Og så kan de ikke finde ud af at bygge en motor som er hurtigere end en fransk autogigant, som, øh, som en gang har produceret en bil med multiplag. Altså, ja. Jes, har du en nyhed mere? Nej, nej, det er dig nu. Jeg er lige kommet med du på Twitter, Martin? Jeg skal finde en bil til dig. Nå, ja, okay. det er rart. Ja, jamen, øh... er det den? Det er en Audi R8. Den ligger du lige om på med Renault-skilt på. Den er smuk. Det er en Audi R8 for helvede. Ja, den er pissefed. Hvordan kan de kalde det for en Renault, når jeg ligger det. De... Godt. Det var et hyggeligt indslag i podcasten, som ingen fik ud <laughs> af. Jamen, øh, lad os gå i gang med, med, de, med de store øh, McLaren-nyheder. Øh, McLaren kommer til Singapore-GP'et med en, hvad de selv kalder, en kæmpe stor opgradering. Og Boulier har faktisk ude og at sige, at, at han håber, at det er den her opgradering, som ikke kun kan gøre dem øh, i stand til at konkur eller konkurrere med, med det øvre midtfelt, altså øh, de biler, som, som, øh, eller det, det sted, hvor, hvor sådan noget som øh, Williams og så videre ligger lige nu. Jeg ikke rigtig, hvordan han kompletterer det williams der er. Men potentielt også vil gøre dem i stand til at konkurrere med Red Bull. Altså alt lige under Mercedes. Og det lyder i sig selv rimelig voldsomt, men øh, jeg ved ikke rigtig, hvad planen er øh, med at komme med en, med en så stor opgraderingspakke så sent på sæsonen. Men, men øh, McLaren må jo have en eller anden form for idé med det. Og øh, de kan potentielt også øh, drage fordel af den her udvikling til øh, næste års sæson. Ja. ja. Så, øh, så tror jeg, der er en kæmpe stor anden McLaren-nyhed, som jeg også lige skal om. Men den, øh, den må du tage. Den har du allerede begyndt at berøre. Nå, jeg var van de Garde. Det var okay. Det næste nyhed. <laughs> tag den. Jeg tænkte bare, at vi havde McLaren-tema, men øh, ja. Det er fordi, at Garde, han er på vej tilbage til Sao 2015. Hvad fanden? Altså, hvad fanden sker der med det her? Det her? Undskyld mig, men, men, de, men de her ikke... Ikke særligt store hold lige nu, som bare har tænkt, vi skal bare have så mange kører ind. I, altså, det er nærmest blevet sådan, uh, Larsens bustur AS, hvor du kan lege dig ind i en Formel bil per pallet. meget var i det. men han var da en god kører. Guido Fandagarde. Ja, men blød middel, Kjens. <laughs> er der Men han kommer tilbage i 2015. Øhm, og, det, og det er jo fordi, at det der svejsiske hold, de mangler ekstremt mange penge. Så ja. der er en masse sponspenge. Det er jo... Fantastisk. Så hurra, hurra. Ja. No, men nej, vi nej. fortsætter med dit tema McLaren temaet Nej, jeg vil da gerne lige sige om Guido Fandegarde Det er da ikke, altså han er nu Han er sikkert en fin kørte er ikke så meget med ham Det er mere hele den her mentalitet lige nu Der er hos øh, Marussia Som var på vej til at smide Chilton ud Men så i sidste øjeblik fik lavet det om Så var der Lotterere hos, øh, hos Gætteham Og nu er der så Guido Fandegarde som kommer tilbage hos Sauber Og de tre hold Det er alle tre hold som man ved har pengeproblemer. Og, og det er ikke fordi, det er nyhed i Formel S'erne, det har fungeret meget lang tid. Jeg synes bare, det er ret voldsomt, så der har været... Men det er jo cirkus som Lotus har været medlem af i ret lang tid også, ikke? Men som lige har fået stillet lidt af... Lidt til jeg. de mister Grosjean. Men det synes jeg... Altså jo, de har hævet Maldonado men ellers har de vel Åh, oh, ham har vi slet ikke været <laughs> inde på! Nå no, nej, men, men han er vel den eneste, der kommer, <laughs> som er kommet ind som paydriver... Så... Hvorfor har vi ikke snakket om Maldonado i vores raids? Fordi han, han hedder. Altså, han kogsede bare ud. Han lavede det, altså. Han lavede jo videre en Maldonado. To gange. Nå, men det er så altså, snart, vi lavet om i... i ja, det, jeg ved det godt, men, men det var... At det... Men han lavede altså en Maldonado af helt ekstreme proportioner, hvor han kører lige ud på en græs med og... Ja. Jeg, tror, jeg tror, og det er ikke en nyhed, jeg tror godt, vi kan afskrive ham fuldstændig. Han er ikke med i Lotus om næste år. Han har allerede skruet en contract, Nej. Jo, det har vi snart. Nu. Jeg så ikke starten af løbet, du så ikke starten af sæsonen, jeg ved det ikke. Det har vi snart. Nej, vi... det er da kun... Nej, jeg tror ikke, de fyre. De, de skulle da ikke have rammebrændende rundt. Jamen, hvor fanden skulle de ellers få alle deres penge fra Jamen, er... men han har jo ikke nogen sponsorer mere, Fred. Et... Maldonado? Jo jo jo. Nej, det er der, de der venturige engelske ja, ja, penge, der er er Nej, de, det var kun en... Der var en diskussion omkring det, han har stadig sine penge. Det er sådan noget, du ikke har... Sådan noget skal du oplyse mig om, inden <laughs> jeg ja, sidder dumme. har snakket om, at han har skrevet kontrakt. Ej, for vi har snakket i løbet af sæsonen også <laughs> med, at han har mistet sine sponsorpenge. Ja, nej, vi snakkede om, at han potentielt kom til at miste sin sponsor. -penge. Nej, fordi de havde trukket dem. Nej. Det her, det kommer tilbage næste <laughs> Så nå. Hvis der er nogen, der kan finde et klip... Øh, eller tre fra nogle af vores tidligere podcasts, hvor vi er startet det, så skal I være så velkommen til det. Så øh, kan I enten Martin eller jeg blive totalt modbevist. Jeg skal nok Jeg havde lavet en note. Det er sjovt, som mulmøder lige skiftede. Før det var det mig, der var helt op i det røde fælde. Nu er det skiftet til, at jeg sidder og smiler, mens du... Ej, det, er... jamen, det var også lige givet totalt kudos til Maldonado. Nej, ja, man, det synes... har jeg ikke. Jo, du synes, han er lækker. <laughs> God. så er det på plads yes. McLaren ja. skal vi skal vi tage den fordi det er jo egentlig øh, ugens øh, største nyhedsfokus kan man sige. Kan man det, der er i hvert fald rigtig mange der har brugt tid på at skrive om det her øh, øh. altså McLaren har jo indbyrdes på eget hold en såkaldt sillesize det kan man sige øh, øh, de, de, de, uh, Bonbon, ikke. De, lige nu forlænger de ikke med nogen kører fordi Oi. de er i tænkeboks og det er de på grund af, at sine skulle Honda, som bliver deres motorleverandør for næste år, have krævet, at der kommer en ordentlig kører. De vil... Det er faktisk lidt vildere end det, fordi de har faktisk sagt, at vi vil have Sebastian Vettel og vi vil have Adrian Newey. Og det kræver vi. Hvor er det dumt? Jamen, det er jo det. Er jo... Ja, det er det der siger det. Men med den samme rygte, som siger jeg så også, men vi kan også godt uh, læse småt, så lad os tage fat i som i den her uge igen af Mattiaki har været understreget med et dobbeltstreger, at, at han bliver hos Ferrari. Okay. Det gør han. Uh, mm. I hvert fald indtil. I hvert fald indtil, at. At, at han skrider. <laughs> ja, <lige. laughs> ja, men men Altså igen, så vil jeg opfordre folk til at gå tilbage til en tidligere podcast, hvor vi havde hele det her. Adrian Newey skal til Ferrari, og på det tidspunkt sagde jeg, hvad jeg også kommer til at sige nu. Nu kommer der en eksklusiv nyhed, hvis jeg skulle starte et Formel 1 hold, så. og jeg selv kunne pege på, hvem jeg gerne ville have med. Så er der en forholdsvis stor chance for, at jeg vil sige, at ham der Adrian Newey, han har vist noget en track record, som gør, at han kan finde ud af det der med at designe en Formel 1 bil. Ham vil jeg gerne have på mit hold. Ved du, hvem jeg også gerne vil have på mit hold? Sebastian Vettel, fordi han er en helt okay køre. Og Fernando Alonso. Bare det fordi, at jeg kan toppe Kratsekagen. Er så filans nemt at gå ud og skrive et rygte, som det her nu angiveligt er? Det er egentlig en egentlig... Men ikke desto mindre har, har, har, har eller ikke, ikke fædler, men har McLaren ikke været ude og skrive med nogen der skal kører? Nej. Og det er og det, det, vi kan det, er forholde en af, os til. det en af tingene, der gør, at der er muligvis er et eller andet, i hvert fald omkring Honda, har stillet nogle krav ja, til. Ja, og Bernie Eccleston skulle angiveligt have været ved vedfættet, fordi at Bernie Eggleston har den her idé om, at de bedste kørefælde skal helst være spredt ud over de store hold, at der kan komme en masse konkurrence. Så historien han skulle... går lige nu på, at børn Ekelstorne skulle snakke med Fettel. Nemlig om, at han skal altså, til McLaren, ikke? Eller at det vil være en mulighed. Og samtidig så kan vi så også lige tror... uh, synge Godt. den her sang, at Martin Wisch, Wittmush has left the building ja, det han at det. McLaren. Så, ja, det han så han. hvis vi det. bliver i McLaren, så er han jo også helt ude nu. Men, men hvis vi lige forholder os til det her med, at, at Honda skulle være et enormt. Jamen ved var hvad, tidligere der gik der også masser af rygter om, at fordi Honda var en japansk motorleverandør, så skulle de også det have... Har ville have en japansk kører osv. Og det er jo... be freaking S. Altså... Det er... Det er... Det jeg er... tror ikke, at Kobayashi han kommer. Nej, det tror jeg sjovt nok heller ikke. Eller Takuma Sarato. Det er opspind af den nemmeste slags, baseret på, at alle lige nu ved, at McLaren er i gang med at finde ud af, hvad der skal ske. Og det er jo også så meget, som Bolier går ud og indrømmer. Han siger, at vi vil gerne lave en køreplan for de næste 3-5 år. Altså, de vil ideelt set gerne låse det fast baseret på, at hvis de kan få en kører som Alonso, eller af den kaliber over, så vil de selvfølgelig gerne låse for vedkommende fast i fem år og det er år. jo så det, om potten ryger ud, fordi der er han for gammel i den plan. Det tror jeg nemlig også, det giver rigtig god mening, men er de så også villige til samtidig at skrive et til fem års kontrakt med Kevin Magnussen? Ja det tror jeg, fordi de har fulgt ham i så mange år Ja, men det betyder ikke noget, hvis, hvis de ikke Ej, synes, at han leverer varen. Men synes McLaren lige nu, jeg at, synes at Kevin Monsen... Marlson... Jeg synes ikke, at McLaren virker som et hold, der ikke synes, at han præsterer. Nej, men, men, men okay. Synes McLaren lige nu, det er måske det samme, du siger, at Kevin Monsen leverer? Hvad er alternativet? Det er, at de hedder McLaren, har en kæmpe stor pengepunkt, som gør den uafhængig... Så øh... de skriver med øh, Valtetti, Bottas Nej, og... Nej, Christian. Masser. Nej, nej, nej, Christian og, og en, en Vettel, eller en, en Alonso, eller hvem der nu er den slags. Eller en Hylkenberg. Tror du jeg... selv på Alonso? Nej, jeg har meget, meget svært ved at altså, se. Altså, lad, lad os nu være det bliver Snak, ikke. Snakker vi næste år, eller snakker vi 2016? Vi snakker næste år. Det er Nej, det, jeg... det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på en Christian. Nej, nej, nej, nej, prøv prøv at... Jeg kan ikke prøv, at... se en fransk prøv, eller en engelsk over. Nej, nej, vi snakker, nu snakker vi... Altså, du spurgte, hvem skulle de tage ind i stedet for Magnusen. Ja. hvis vi nu siger, at de har en første kører, så at sige, af Alonso-kaliber, hamilton kan af fæld Og de så sagde, at vi synes ikke, at. Øh, hvad hedder han? Magnussen dræber lige nu. Og det er ikke det, jeg siger, at de siger. Eller at jeg synes, jeg synes Magnussen gør det rigtig godt lige nu. Og jeg synes, at han fortjener at blive. Det står helt fast. Så tror jeg godt på, at som anden kører, der kunne de høre en Korshjernien. Eller en. I stedet for Magnussen. Det tror jeg ikke. Nej, jeg siger heller ikke, at det virker sandsynligt. Jeg siger ikke, at jeg tror, at det er det, der kommer til at ske. Jeg men du spurgte, hvem skulle de erstatte Magnussen med? Ja, jeg, jeg, jeg tror bare, jeg tror Moneywise får det en lige så, stor, lige så god kører i Magnussen, som de har at kunne få i en Grosjean for eksempel. Ja, og der er også rigtig meget, der snakker for, at... Øh, at Magnusen skulle blive, fordi han er opdraget med hele den her McLaren-mentalitet, og de ved præcis, hvor de har fordi de har med ham at gøre i starten af tid. Jeg tror, en, en bottas, jeg tror en bottas magnussen konstellation ville være rigtig god. Bottas er ikke klar til at være gøre i så stort et hold med så meget pres. Jeg tror du ikke det? Nej. Og desuden, så skulle han allerede have skrevet kontrakt med Williams for 2005. Så er det masser, der skal ud af Bottas'en, der skal ind. Jeg... Hvis Williams får muligheden for det her, for at lave en udskiftning med, med Botten og Madsa, så tror jeg godt, de kunne funde på at gøre det allerede næste år. Men den, den synes jeg også, den er svært sikker på. Botten fløjter en del med dem. Botten har decideret været ude og sige, at ja, han ved ikke rigtig, hvor han står med Klaren lige nu, men det er alt sammen bare fordi, de lige meget, at sætte sig ned. Men, men han har samtidig også sagt, at hvis det ikke bliver hos Klaren, så håber han på, at det bliver et andet sted, fordi han er slet ikke færdig med Formel 1. Og der er stadigvæk... Det var nej, der er den første gang. Eller det var, hvor jeg hørte den første gang. Men der er stadigvæk et, for mig et eller andet, der lyder helt rigtigt med en blanding af Jensen, Bodden og Williams. Det er et engelsk hold, men en kører. Og, og de, Williams har altid haft for vane... Vel så, mærke, Williams hold, som også er begyndt at præstere rigtigt. Ja, ja, og så men, det er det attraktivt, Williams men, hold, ikke? Jo, det er det. Og så har Williams altid haft for vane at have en ung kører, som de tror på et stort talent. De har haft Hyggenbær tidligere, blandt andet som de har kombineret med en, med en erfaren herre, som har kunne hjælpe dem, som, som både har kunne give dem, hvad hedder det, consistency på banen, altså på øh, øh, lidelighed øh, på banen, men også at han har kunnet hjælpe med uddanne nykører, og han har kunne hjælpe med at uddanne bilen, eller mm. øh, hvad hedder, udvikle bilen. Og der finder du id og mad med ikke nogen kørere, som passer meget bedre end den rolle lige nu, end botten han gør. Mm. Den, det, altså for mig lyder det som en selvskrevet rolle Og jeg ville synes, det var helt perfekt. Altså, altså, botten jeg har svært har også... ved at sige, jeg, jeg, jeg, jeg må at sige, at uh, McLaren holdet næste år, det bliver sådan en rafletærning af ting for mig, for jeg tror ikke sige det 100%. Nej, jeg kunne godt se, altså, helt nu Boulian snakker om en, en, en 3-5 års plan. Den plan, kan jeg sagtens se, bliver udskudt til 2015, hvor køremarkedet åbner op, og at alt hos McLaren kommer til at forholde sig som det er lige nu, sådan at Jensen, Bodden og Kevin Magnus også kommer til at køre i 2015, fordi jeg kan ikke se, hvor den store kører skal komme fra med kontrakterne, som de sidder nu. You know. Det bliver et helt andet spørgsmål. Eller, ja, det bliver et helt andet spørgsmål i 2016, hvor jeg mener, fede. Fællet... Men hvorfor holder de så nu? Hvorfor holder de? Hvorfor skriver de så ikke? De ved udmærket med at Fordi de, de propper op i en eller anden stemning. Hvis der er nogen, hvis vi har tidligere snakket om, at der skulle være en, en, et, et, et loophole i Alonso's kontrakt om, at han kunne trække sig ud af Men der var kun en, der er nok til at skifte, og det. Er, det er Hamilton. Nej, det tror jeg overhovedet ikke, Jeg tror, Jeg tror ikke, der er 10 vilde heste, der kører Hamilton væk fra, fra Mercedes lige nu. Hvorfor skulle han forlade Mercedes? Hamilton går efter det nemmeste. Det nemmeste er der at blive hos holdet, som er total dominerende. Hvorfor skulle han forlade Freden? Der forlade? er dumme rosk Jamen det er da lige meget. Holdet står bag Hamilton. Men han bryder jo ned. Tænk, hvis han kunne komme derover. og presset er uendelig meget større hos McLaren, end det Tænk, hvis han blev den bedste hos McLaren, og ikke blev andenkøret, der skulle dele rollen, så var Magnussen anden men det er han ikke villig til at ofre for en bil, som slet ikke er lige så meget Det kan du jo se på de udtalelser, han er kommet med hos Mercedes. Jeg er intet i verden kan få mig til lige nu, som Formel 1 nu til at tro på, Altså, så skulle der komme en eller anden historie i morgen om, at det er hele hele men, men vi ved jo også, lige så snart, at Hamilton, han har skrevet kontrakt med McLaren, hvis det sker, så går, så går den som han kører i et stykke. Ja, ja. Resten ja. af altså, hvis han skriver, altså, i, i, historisk set, og det, det har vi også snaret, om, men historisk set er der ikke noget, der snakker for, at Hamilton skulle tilbage til McLaren, fordi selv om han... Havde nogle fantastiske resultater. Ja, så skal han arbejde med Ron Dennis, som... Han havde det efter sine, sin tid, hos, ja, ja. specielt til sidst, hos McLaren. Så hvorfor skulle han komme tilbage? Og hvem er der så? Så er der Fettel. Ham får du ikke lukket ud af Red Bull, som det sidder lige nu. Og så skal han sparkes ud. Så er der Alonso, som potentielt har det her loophole i sin kontrakt. Det er en what if, what if, what if Jeg tror, han er meget, meget glad for at være hos Hej, hvis jeg skal være helt ærlig. Bortset fra, at han mangler det ene mesterskab, men sandsynligheden for, at han får det i. McLaren er jo lige så lille, som det er hos Ferrari med en ny mål. Det tror jeg helt ærligt ikke ja. der. Tror du sandsynligheden? Jeg tror, som Du det... ved jo overhovedet ikke, hvordan bilen skal Nej, fungerer. men jeg tror, det her hul, som, øh, som Ferrari skal have ud af, som vi også har snakket om flere gange. Det, det er, skal som... McLaren sætte med os. Jeg synes ikke, der er så langt tilbage. McLaren, de har, de har ligesom muligheden for, fra næste sæson, fuldstændig 0 -stillet. Og det kan blive helt, helvede til, og det kan blive skide godt. Ferrari ved vi lige nu. Er lort. Undskyld mig, men det er det. Ja, ja. Der er ja, det var... så meget, de skal råde brud på, og jeg kan ikke se, hvordan de skal få det gjort til næste sæson. Deres løsning, altså deres interne løsning lige nu, som der er blevet udtryffet af gang lige nu, det har været, lad os se, om vi kan købe os ud af problemer. Ej, det er jo kommet, med, er jo, er kommet med en langsigtet nu, at nu skal de til at arbejde. Ja, som er baseret på, hvis vi bare får lov til at købe det her, og købe det her, og købe det her, og købe det her, og købe det her. Og købe det her. Det er baseret på det retrospektive, at, at, at foruds, altså, historien har vist, at vi har gjort det forkert, så lad os nu sætte langsigtet fuldstændig ligesom McLaren. Jamen de, nej, det er jo en anerkendelse af problemet. Jeg synes ikke, der har kommet nogen, nogen løsningsplan for fra endnu. Nej, men måtte ikke de arbejde med det? det, altså det, det jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg vil ikke jeg synes bare, underkende, jeg synes... at McLaren er mere snedige, end de trods alt i Nej, men, men, men, men det er også bare... Hvis, hvis... Lige pludselig er det graven til men, men, men hvis du ser på de, de tiltag, som er klare allerede i den her sæson, at jeg at gøre, i forhold til, hvem de har hyret, i forhold til, hvem de har hævet ind, i forhold til, hvilken ekspertise de, de har gjort brug af, så virker det bare, som om de er så meget mere proaktive. De er sådan, det her. Det skal idermame løses, og det skal løses til næste år, hvor vi står med en helt ny øh, motorreminar, som vi ikke kan tabe øh, ansigt over for. De er jo folk, topfolk for Red Bull. Det er der ingen andre hold, som har haft... Øh, Øh, Helt til at gøre. Der har været et som at snakke om. Hvis vi bare smider så mange penge efter dem, så kan det være, at det bliver sådan noget. Det er ikke blevet sådan noget. Vi har stadig som at snakke om. Jamen. Vi kan ikke forstå, hvorfor vores vindtunnel. Og bla bla bla bla bla Nej, de snakker det ikke bla deres bla bla den er de bla at snakke om igen. Det stadig ikke med, hvad det er, og de kan ikke forstå det, og, ah, men jeg synes... Ja, jeg synes nu ellers, at der nyhederne på vej har været væsentligt mere positive, end de har været i lang tid. Jeg synes, jeg, jeg synes det er... Altså, jeg kan jo huske, huske i podcastet sad at jeg og applauderede, at, at de, de for en gang skyld havde ramt det lige på sømmet. Jeg synes jo også, de gjorde det bedre i spagløbet, men der, var ikke noget om, der er ikke noget for mig, der indikerer. At, at det er et Ferrari, som er på vej op. Det er et Ferrari, som er begyndt at anerkende problemet. Og det er også en del af processen. Men hvor løsningen skal komme, var det eneste. afsted. McLaren's løsning, det var, at de Dennis gik tilbage. McLaren's løsning har været at hyre en hel masse nye folk. som har Og blivit, at Ron Dennis er kommet tilbage. Og at Ron Dennis, og at de skiftes til en helt anden mose næste år. Og at de fuldstændig... Det var jo ikke en løsning. på problemet, Det var noget, de havde gjort nærmest en sæson. Det startet. vi jo, at vi startede op på den her sæson. Så det er jo ikke noget nyt. Nej, men, men det var jo stadig en del af løsningen på det problem, som McLaren har haft i flere sæsoner nu. De vidste godt, at nu skulle der æd'e med MSG noget. Nej, det var en løsning på, at de ikke... Altså, motorproblemet var jo på grund af, at Mercedes lavede deres egne hold, og de ikke lige pludselig var premium factory. Så altså, de, skulle have, de skulle have... Jo, det var der, det var der, fordi, at Mercedes de udviklede til deres egne biler, og gav, gav deres egne biler bedre muligheder for, for at kunne vinde løbende en Mercedes, eller Mercedes gav McLaren. Det er der ingen tvivl om. Det er derfor, de har skrevet med Honda. Ellers, men hvor lang tid har... McLaren Mercedes-brandet har... Hvor lang tid havde Mercedes været med i formel 1 nu, efter de kom tilbage? Hvad er det, 4-5 år nu? eller sådan? Noget? Hvor lang tid har det været McLaren? Ja, ja, ja, men, men det er det, jeg mener. Hvorfor, hvis det har været problemer, hvorfor har McLaren så først reageret på det så sent? Jamen, de måske troede, at det var bedre, end det, det er egentlig var. Altså, der skal jo, som ja, jamen, sagt, der gå tid, det... inden du indser problemerne. Så får de hånd som de har en god historik med. Jamen, det de har, altså... Jeg, jeg ved ikke, hvem der har mest ret. Altså, det er, det er ikke sådan, jeg læser, hvorfor de har gjort, hvad de har gjort. Uanset, så den her genstart, som McLaren har gang i lige nu, synes jeg virker så meget med løsningsbaseret, og så meget med konstruktiv, end for som der siger, at lad os kaste penge på bålet indtil det går Ej, jeg synes, det var en løsning, indtil de kom med deres udtalelse om, at de havde fundet ud af, hvorfor det var, det brændte. Og det synes jeg var et skridt i den rigtige retning for... For men, men jeg hvad? synes stadigvæk, at McLaren har et problem, fordi de ved ikke. Altså, nu sidder vi faktisk og modsiger lidt hinanden, fordi det vi startede i år mm. med de her podcast, Der sagde jeg jo, at Honda bliver rigtig godt for McLaren. Mm. Det tror jeg stadigvæk, det gør. Men jeg tror også, at der bliver nogle startvanskeligheder, for vi ved ikke, hvordan motoren reagerer ja. og sådan noget, men de får de her, de får den her mulighed for at være, være premium. Mm. Altså, så, så de får lov til at bygge motoren ind i bilen, eller... Mm arrangerer ja, siger, bilen omkring, igen. plus at de får et år at løbe på på den her motoropgradering, eller de kan råde. Altså Honda har jo haft en hel sæson nu, hvor de bare kunne stå og se løb, mm. kiggede på bilerne, skruede på deres egen motor uden der nogen, der har kigget på den, og kan sætte den ind i en McLaren-motor og sige, jamen nok, vi kender jo spæksel. Mm. Det er det skal virke. Og det er det, der taler for, at jeg tror, de kommer ud med en stærkere motor end McLaren. Og så er de delen. Ja, Mercedes, så Tror du, de gør det? Tror du, de kommer med en stærkere motor, end en Mercedes? Jeg tror, de kommer med noget, der er rigtig godt. Jeg tror ja, sådan, ikke, at, at, men, at... Men nu er det sjovt, fordi nu snakker vi sådan lidt i ring, mig selv inklusive ikke? Ja. Fordi at, at jeg tror stadig på, at der kommer masser af problemer, jeg tror ikke på, at den der motor bliver den stærkeste i feltet, slet ikke sletslæg. Slet. Altså, Honda har allerede været ude at sige, det har jeg også nemt før lang tid, de har slet ikke det samme budget, som Mercedes har til at udvikle Så jeg tror ikke på, at de kommer til at kunne lave noget. Men nogle... Honda, de kører altså derover. de kører altså indica i Norge i USA, og der yeah. præsterer de med. Ja, ja, men det er, også, det er også en langt, langt, langt mindre investering for dem. Fordi at det er en helt anden spæks, de kører med inde i Formel 1. Det er en anden diskussion. Det, jeg mangler, stadig at høre fra dig, det er hvad du, du tror siger, du og det er, det er en meget, meget voldsom diskussion. jeg ved jeg nu. Men når du tror på Faraj, hvad er det for nogle løsningsforslag, de er kommet med? Jeg er, jeg er med på, at de erkender, kendt hvad problemet er. Men jeg har ikke hørt, at dem komme med nogle løsningsforslag endnu. Nej, men Faraj er Faraj. Og det kan jeg, jeg kan jo ikke sige, at... Uh, lige så vel, du ikke kan sige, at... Uh, jeg tror, hey, hvad, hvad, hvad er Maglarsen kom på? i Det er en hovedspørgsmål. De er ikke komme en skid. De har jo men ansat de... en masse folk. Det har Faraj også gjort. Prøv, lige på, prøv at se, hvem de har ansat. Hvem har Faraj ansat? Alisson? Ja, det var det jo sidste sæson. Han har allerede nu har... Ja, ja men hvor mange har de fyret? De har ansat uh, Mattiaki. De, altså, de har da ryddet godt op i deres... Det sæson. synes jeg er netop ikke, de har. Nej, det synes, jeg... synes, jeg synes de, de har hele tiden haft den her... Altså Mattiakis store løsning på problemerne, det har været, lad os kaste penge på lortet. Og så, så skal det nok løse sig. Jeg har, jeg har et andet billede af det. Men, ja. Færdig nok. Yes, det var en lang snak. Martin er mundlamp. Øhm... Men Er jeg det, jo det, Ja, også det. Men det vi snart, eller det vi startede med, det er altså det her rygte om, at man øhm, at klarer nu gerne... Ja, det er Altså, de har jo gemmet med det i en tid, at de gerne vil have en, en løsningsmodel i forhold til, hvem der skal være kører for deres hold næste år. Og Honda har efter eftersigende sat krav til, at de gerne vil have en kører. Ja, er, den har jeg lidt svært ved at tro på. At, at, ja. Men... Jeg, jeg, jeg har ikke altså, nogen... de nævner Bottas også, ikke? Og han jo. har skrevet kontrakt, så det bliver nok ikke ham. Han er, han, det er formodet, at han har skrevet kontrakt. Men sådan som det kører for williams lige nu, så vil det også give meget, meget stor mening, at han allerede har, har skrevet kontrakt. Også for ham selv? Helt sikkert. Øh, og så tror jeg, det vil bestemt ikke gøre Bocs'heds noget at få et år mere hos Williams, hvor, øh, hvor, hvor presset om at være første kører måske ikke er helt så stort, som det ville være, hvis han blev hyret til McLaren eller det mm. nu skulle være, hvor, hvor de siger, forventningerne er det her vi kræver at du lever op til det. Ja. Jeg tror ikke, han er parat til det endnu. Ja, han er fra Finland, ja det skulle sgu svært at sige. Ja, det er godt, ja. det er godt. Ja. Men øh, Martin, har du flere nyheder? Nej. Skal vi så ikke bare rykke videre til øh, ugens egelstål? Jeg har brugt min egelstål. Hvad var din egelstål? Det, det, var, det var Hamilton og osberg I, I virkeligheden lagt, lagt på et tøm, at, at på trods af, at man har punkteret et bagdæk, så skal man ikke gå ud og hygge ligesom. Nej. Godt. Jamen så, øh, jeg, har, øh, nogle, jeg har fast to. Jeg har, øh, det er øh, Tost fra Tor Rosso. Øh, hvad er han? Han er vel teamkaptajn eller sådan et eller andet. Frans Tost, er han ikke det? Nej, det er ikke Gerhard Berger. Jeg kan ikke huske, hvad han er. Han er en af de højsidede her hos, øh, hos Tor Rosso, som øh, efter det blev blevet bekendt gjort, at det er, hvad hedder han, Josh? Nej, ikke Josh, hvad hedder han? Fastapen, ham han unge, Ja, Max, Max, Max Fastapen, som skal som skal stadig være næste år, så er han vil ude at sige... Øh, at øh, værren er, er nok af den bedste kører, som tog nogle som nogensinde har måske må sige farvel til, uden at han har fået lov til at rykke op og rykke på. Og det vil jeg gerne lige sige. Hvad helvede snakker du om, åndssvagt tors? Altså, nu må du æde, altså, jeg synes en gang imellem, at de her er ledere af forskellige hold, og her er der ingen, der skal være glemt, og ingen, der er specifisk skal ja. udprægge. Øh, de har for vane fuldstændig at glemme historikken, altså i deres egne hold, på trods af, at det nogle gange ikke er mere end et par år siden, øh, at, at historien forholdet så fuldstændig anderledes ud, end det, de står og refereret sig. For eksempel, så kører Jacques Villeneuve ikke mere. <laughs> der er der også <laughs> nogen, der har sagt farvel til ham på et tidspunkt. Lige men han går altså ud og siger, jamen ah, det er søn for, øh, for værden og så videre. Og så er det, jeg tænker, det er ikke så mange år siden, at de hedder Sebastian Boemi ansat okay. på hold, Og han var og eddermame, en kører, der kan lige gøre gør det rigtig godt i DTC-siden. Det er til ses. De ja, de gør er, også, han også, og han gør vist også lidt mange, osv. Og, og han var en fantastisk kører. Han var faktisk så fantastisk en kører, så efter at han på et tidspunkt i en væsentligt dårligere kørende tog, også end, end det de har i dag, de har i James Key i dag til at designe deres bil, det er faktisk en okay bil. Øh, havde holdt Alonso bag i et helt løb, og hvis den der også sluttede for en løsning, jeg kan ikke et specifikt sp sp sp løb. Så var, øh, hvad hedder han, Red Bull, Breeze, Man, Torso? Nej, det Æh, Lord er Lord Helmet. Han, måde ude at sige, han var ude og sige, der er slet ingen tvivl om, at Boemi han skal op og køre Red Bull. Og så det går Det bare aldrig. Det skete bare lige. Men de fik Ricciardo. Ja, de fik Ricciardo osv. Men så kommer, så kommer sådan et fjol, som ud og siger, at nah, han er simpelthen, han fantastisk og bla, bla bla Jeg er med på, at han skal sendes godt afsted, sted og så videre, men det er slut. Han siger så også, det skal siges. Han siger så også all those Sebastian Primi also did a good job and is altså also a highly skilled driver. Så han trækker det ned i landet igen. Men nu kommer vi til ugens virkelig, virkelig stund. Og det var også en du øh, var inde på rør før, og jeg sagde, den skulle lige gemme. Det var din Fordi... shack. Nå, Hvad det har en ugensjak for dig. Hvis det, er, det er masser. Det er masser. Så kan du måske... Har du ikke nogen ugensjak, Så det må Jo, men det har jeg også. Men, men jeg tænkte, jeg kan først give min vinkel på den. Hvorfor jeg synes, det er en ugens ægelsdående? Så ja. kan du måske forklare mig, hvorfor du synes, det er en ugensjak. Massa, han er ude at sige... Det er simpelthen så dumt. Masser er ude at sige... Nu skal I høre, Williams. Det, vi skal lige nu... Og så peger han en finger på alle andre end sig selv. Det er, at vi skal blive bedre til beatstops. Okay. Martin, øh, kan du huske, hvordan mads klarer sig i det her løb? Virkelig. Ja, han var han overhovedet med? Han, men han lå på 13. plads hele vejen. In Williams. Og så er han jo ude at sige, at der var noget debris, som sad under bilen. Det er også alt sammen meget muligt. Det hedder Rosberg faktisk også en smule debris, <laughs> <sådan>. <laughs> som sad i visiret. <laughs> yeah. Jazzhands mes. Du skal du sætte ned med snart lære at holde kæft. Jeg elsker dig. Du skiller mærset ud. Det er det bedste. For fanden? Hvor er det dumt sagt. Du skal sku' ikke. Du skal ikke ligge og fjolle rundt i et løb, for din makker ligger på en tredje plads. Du ligger på en tredje plads i en bil, så du kan du gøre en græder stærken til. Det kan i fem. Nej, otte måske. 8, 8, 8. Ja, ja 8. var langt. Så, så allerede der, havde han jo altså ikke helt. Det var pitstop. Og så går han kunne hjælpe med ud og peger på holdet og siger, at det er jeres skyld, I skal blive ved til pitstop. Nu må du fandme snart at lære at kigge på dine egne problemer og dine egen formåen i denne bil og så sige, det er måske ikke bare hele verden, det er måske også mig selv. Nej, fordi der kommer Robs, lige. lige springende for højre. Ja, nu skal jeg hjælpe dig, Massa siger han. Ved du hvad, Massa? det er jeg faktisk enig med, hov, hov, hov. Ja. ja, fordi det, der skete under løbet. Det var da fuldstændig. Det er af, hvad der skete for Bottas. Fordi alle dine pitstops, de var forkerte. Nej. Og alle Bottas, de var rigtige. Og det sker hver gang. Der var en, der kom til at se et trækantet ja. på et tidspunkt. Men nu skal jeg lige tænke, hvem er det nu, der er hans race-engineer? Robs er ikke race vel? Han Nej. er ansat i en anden funktion, ja. end at være hans psykiske vejleder. Ja. Men det har Robs ikke selv forstået nu. Hvorfor er det, han bliver ved med fordi at... Fordi han godt ved, at masse er et tåbligt som ikke skulle sidde i det time. altså. Ej, men, er, er, er, helt rigtig, Hvad hva, hva er forklaringen her? Hva, hva, hvor, hvor, hvor ligger masses? Jeg tror, det er, fordi han har fået taletid. Det tror jeg er hele problemet. <gødrying> Faktisk, så skal man bare... Altså, dem, der interviewer ham, de skal bare stikke den op til ham, men at være med at trykke på record. Ja. Yeah. Fordi det, der kommer ud af ham, det er simpelthen så dumt, som han har lyst til at stikke ham forlade. Er det? Du, hold nu op med at have så dårlige løb, og så vil jeg i f.eks. sige, at vi skal lige uh, ved hvad. Det var faktisk ikke min skyld. Nej, det, det har var. han jo sagt før. Yeah. Nu er det pitmanskabets skyld. Ja, yeah. Jeg tager faktisk... Men altså med, med hans hovedregning lige nu, i forhold til, hvor han endte i det her løb, men han endte vel uden for pointene, så må det høre noget med, at, at hver pitstop det er tilføjet 25 sekunder Det er Rob siger, at de i hvert fald har mistet omkring to point per løb på grund af pitmandskabet. Det er vel at mærke, at du et williams som er tæt på at sætte verdensrekord i år. På bottas at <laughs> Ja, <laughs> amen. Og det er der hele fejlen ligger. Ja, amen, jeg, jeg, Igen, ma masse har bare, men det er jo synd for ham. Forstå nu. Hvorfor skal han altid trække nitten? Hvorfor kan det ikke være ham, der er den bedste bare engang? Fordi han er, han er en kører, som ikke længere skulle have formlet. Altså. Nej, fordi det er ikke ham, der er den bedste. Og det er det, der er hele problemet. <laughs> Det, det er ikke dig, der er den bedste. Og det er ikke Pilt -Maschære. Det er dig, Massa. Ja, yeah, altså... Øh, det her var faktisk tænkt, jeg vil sige til dig i uh, længere tid. Men, men sidst vi sad her og indspillede den til, der kom du med et rant på Massa. Som var så voldsomt. Så, så, så, så sigende og alligevel så, så, så, så præcist. At der her i rummet lige bagefter var sådan... Der var fem-seks sekunder, hvor der bare ikke var noget ild i rummet. Hvor jeg sad sådan, sådan helt måbende og tænkte sådan... Det ville jeg sgu egentlig ønske, at jeg havde sagt. Fordi når jeg sidder og kalder en masse fjols, en, en snot unge osv. Jamen det kunne sige sådan, som du sagde det der. Og det... Hvis jeg nu må, må fortolke det, som du sagde, så tror jeg egentlig bare, det er bundet ud i, at han bare skal stoppe med, sin, med sine undskyldninger. Øhm, og bare skal tage at komme ind i kampen. Og ellers skal lære at tie stille. Ja? Han skal bare vælge have... Han er bare et fjols! Ja. fint. Jamen, så lader vi den ikke ved det. Han er punktum, her. punktum, ja. kommastreg, tegnes Nikolaj. Slut, Mads. Jamen, <laughs> godt. Jamen, så lad os springe med til ugen, Jacques. Har du noget der? Et, ja, Mads, jeg, jeg kan fortsætte. <laughs> jamen, gør det. Det kan vi deslige ikke være færdige med. Jamen, hvorfor, hvorfor bliver han ved? Jamen, det er jo simpelthen... Jamen, det er jo... Martin, nu drikker jeg faktisk, så lader jeg dig køre friløb. Jeg at spise det koffeinpiller. Nej, det det du Det er jo usædvanligt, at man har en kører, der er så dårlig, og samtidig har så mange dumme udtalelser. Ja. Det er næsten pastorsk dimensioner. Ja. Altså, de to de burde lave deres egen lorteløb. Deres eget altså team. <laughs> Kunne du se et julehold, mand? <laughs> det er fantastisk. Nej, nej, og her, nej, altså, nej det er ligesom, nej. Det, det, det, Jeg ved godt, hvem der er chefmekaniker, vil blive. Robs? Robs? Han er signed signet op. Altså, Pocket det vil, psychologist. Ja, Robs. Det vil være, være lidt verden svar på den der klovnebil, En lille bitte mikrobil, hvor der altid kan være sådan 20 klogne ind i. Det vil være den rolle, de er udfyldt i hvert løb. Det er Formlidt-verdens øh, version af dum og dummere ja. i en hundebil. Ja. Men, men som ikke er min sjov men men som altså det er en trakik i ja ja ja det ja. er de jo begge to kommet kørende, men skru i ro uden at det er overriddet sjov ja men men altså heft ja. en fase altså fjols Og masser, masser skift til Williams har jo ikke fået masser til at fremstå som en, en, en, en, en mere pålidlig person på nogen. Han, altså, for hans penge har han jo gjort det helt rigtigt. Det er alle andre, der bliver straffet, ikke? Han, han, han, altså, vi snakkede allerede om ham, øh, øh foråret, for vi begyndte den her podcast røg sådan lidt, hvorfor er han stadig i form 1? Og så skruer han sig jo en kæmpe stor rolle. Og for sin chefmekanik med, jo. Ja, for sin chefmekanik ja, med, sin med men han skruer en kæmpe stor rolle hos Williams, hvilket jeg stadigvæk uforstod noget for, altså, ham at han brugte sine dirty mind tricks på, øh, på, på Williams, ikke? Øhm, men hvor lang tid det kommer til at holde, jamen det... det får jeg se. Hvor lang tid har han en kontrakt, du har på den det? Jeg tror, han har øh, til og med øh, 2015 også. Så vi skal se på ham et år endnu? Ja. Yeah. Ligesom med mindre, Maldonado. Men mindre, at der kommer en Jensen Botten ind, som, øh, som kan skrue en, en bedre... Men han lægger unge penge, Jensen. Nej, men der er så mange... Det behøves ikke komme ind på nu, Nej, men da. der er så mange andre ting. Nå, men jeg har altså... Jeg har flere ugen, Ja. Yeah. Fordi at, øh, den har vi så også været lidt, lidt ind men, men jeg vil bare gerne, jeg vil bare gerne fremhæve Mercedes. Mit favorit -hold lige nu, som, som med, kan anden, sætte flammer til fabrikken og øh, og jeg synes, øh, Jeg som, har lagt en lille, en lille, sådan en, en komisk stribe ud på Facebook. Ja, jeg så det til, godt, ja. men, men, øh, men, men, for nu lige at, at forklare, hvorfor jeg er med her, det er, jeg synes, med øh, Mercedes lige nu, øh, at lysende eksempel på, hvordan det er at bruge en helvedes masse penge på et Formel 1-hold, godt kan bygge dig en god bil, men ikke nødvendigvis kan give dig et godt racing-team. Fordi at der er ingen ledelse hos Mercedes lige nu. Der er, der er kun problemer, og der er kun flammer i fabrikken. Ikke? Altså, nu er folk lige så nok mere end noget andet, fordi at, at de savner lidt situation i den nuværende sæson. Men nu er folk lige så stille begyndt at snakke om, at Daniel Ricciardo teoretisk set stadig kan nå at vinde med verdensmesterskabet. Mm. Og det er de jo kun på grund af, at Mercedes, som de burde have gjort, ikke er allerede er fuldstændig allerede i den her sæson af. Man kan sige, for vores, øh, for vores underholdning, jamen det er det selvfølgelig rigtig godt, men det er jeg med Uanset om de slutter med, med det ene eller begge verdensmesterskaber, Mercedes, så er det allerede nu en fadese alt det brast der er sket for Tror du? Og det synes jeg er lidt komisk. Nu, nu tænker jeg stort. Ja? Tror du? Massa. Han har lavet Jetty Mind Tricks på Toto Wolfs kone, Claire Williams. Ej, det er ikke Claire Williams. Nej, hvad hedder hun? Hvad øhm, øhm, Wolf. Øh, øh, uh, uh, Susie Wolf. Susie Wolf. Og på den måde infiltrerer Mercedes. Og, og fucker dem op. Det kan godt være. Det kan godt at Toto Wolf synes også bare at blive mere og mere forvirret. Ja. Ikke? Han ved jo sgu heller ikke, hvad der foregår. Nogle gange, der ved en engang, hvorfor han dukket op til løbet. Men Rik han smiler. Ja, ja. Og er glad hver gang. Ja. Jeg er enig, jeg synes, det er den største... Men, men det er egentlig sjovt, for det er ikke overraskende på nogen måde, fordi at, at jeg tror, i i de seneste 22 podcasts der har Hamilton i hvert fald haft overskrifter i de 20 af dem, mm. under hans hjernedlede er til tyde. Men det snakker også om, at der er fuldstændig mange ledelse i det hold, ikke? Altså, det, det, er, jo, det, er, jo bare, det er jo bare en fabrik, hvor folk... Åbenbart gør vi de vel. Men så var han god, og så var han dårlig, og så var han ude og klappe folk på skulderen. Altså det, det, det er jo bølgedag. Det er jo sådan nærmest maniodepressivt, ikke? Og han virker i hvert fald som en, som skulle have nogle bedre lykkepiller, som var mere øh, konsistente. Ja, det er altså, det <gød> Skulle medicineres lidt bedre, end han satte ned i så. Altså. Men, men ja. jeg er enig, at det er, og, det er, og det er jo grunden til, at det ikke er en egelstål, men en chak. Det er jo, at det her, det er jo voldsomt fremkaldende på så stort et hold, at man ikke har styr på sine to køber. Ja, og, og, og at, at efter hvert løb, når det nu er gået galt igen på den ene eller anden måde, så har du 3-4. udtalelser, og, og de har helt tydeligt ikke snakket sammen. De aner ikke, hvad der foregår, mm. og bliver nødt til at trække udtalelser tilbage, og det var faktisk ikke det, jeg mente, det var ikke det, der blev sagt, og... Og den ene kører ud og siger noget værd skrammel om den anden, og den anden han står bare og siger, jeg vil helst holde det inden for holdet, og der er ingen nogen per igen, som lige står og siger, drenge, det skal I slet ikke Og Nickelauder, han sidder bare i hjørnet og pissesug, og, og hans det er blevet omdøbt. Og står med sin, med, med sin store, ja, undskyld jer, jeg afbrød, men st står med sin store obo, på, øh, engelsk ordbog for at lære flere bandeord. Ja. Altså, og, og sagt, tage, tov, det jeg tror, det er også gudsikker vist. Ja. Og det er, så, øh, det er så min næste, øh, hvis jeg lige hurtigt må springe ned til den, det er min næste chak, fordi jeg var på ferie, Martin. Du skal til mig og du ikke kunne spise med zachertårte, og ja. Det har ikke smagt i endnu. Jeg fik masser af torte Det var på programmet næsten hver aften. Det var en glædens dag. Det var i Spanien. Ja. Det var helt fantastisk. Det var jo ikke en spansk kage, der har de jo sådan noget buding og sådan noget. Ja, men det er særligt, fordi Nicolaude har også været der på et tidspunkt, at Nicolaude også har været på et tidspunkt. Jeg ved det ikke, men jeg har meget så meget sakratårte. det er jo det deløgn. Jeg tog et stykke, tre dage i streg. Det er samme stykke. Ej, det er hovedet Et nyt hverdag. Et nyt hverdag, og øh... Du spiser en kage i løbet af tre dage. Så har du id med mave under nogle skruede portioner. Nej, øh, første dag. Der tænkte jeg, at jeg forstår godt Nicke Lauda. Halvandag, og jeg, lidt i, so much. jeg lidt i om, hvad Nicke Lauda snakker om. Tredje dag, Nicke Lauda er en vanvittig mand. Så øh, nu har jeg smagt, og, og spist masser af sakratårte. Han spiser jo sakratårte med mælk på. Hvor måden middag aften, man kan se på? Ved du hvad? Når jeg engang tager den der savnomspundende sakratårte med her, så må du både spise medmælk ude. Jeg, jeg skal bare have et stykke. Jeg er så ydmyg. Ja. Det var det sidste, jeg ja, havde jeg har heller ikke mere. Det er tydeligvis at brug for en, for en masse diskussioner, også to imellem. Fordi podcasten har jo en eller anden måde smidt sig op i næsten nu. Og det var meningen, at den skulle være kort. Ja. Det var kun retrospektivt over et løb. Ja. Vi startede med en lang dialog omkring at ja. Men vi håber i hvert fald, at det har været underholdende for jer, der har, der har lyttet. Det har det været for os to. Det er dejligt igen, vil jeg sige, at se dig igen. Det, Æ, det er dejligt, at vi er samlet. Æ, og vi skal nok lægge billedet op om det savnomspundne lokale, vi sidder i på et eller andet tidspunkt. Ja. Æ, men det kommer. Lige pludselig. Ja, ja. Æm... Nu må man jo sige, nu har du jo lidt kraftigt at bevæge dig selv i benene mere. Altså, efter, efter den her Iron Man, så... så Lige for tiden, der bliver du rullet fremad tilbage, så nu er du måske ikke ja. så mange kraft til at tage billeder. Jeg ja, er carboloader. <laughs> Fantastisk udtryk. Men øh, ikke desto mindre, så vil jeg sige øh, tak for denne gang. Ja. Mit navn var Martin Iso, Og Ja, det er forhåbentlig stadig. Også når udsendelsen er slut, og når vi ses næste gang. Og næste gang vi, øh, vi, vi, vi snakker om øh, løb, det er om en uges tid. Monter. Så er det Monza. Oh. Williams i topform, tror jeg. Det italienske løb. Ja, det bliver fantastisk. Og Ferrari i topform. Hvor vi se. Det glæder jeg mig. Usandsynligt, det er notorisk en bane, Ferrari klarer sig godt på. Ja. Men øh, for nu, dit navn er? Martin Isø. Mit navn er Thomas Blikfeldt. Du kan møde mig på øh, at ishoi.com og jeg på t h, -H -E På Twitter. Øh, og jeg er særdeles aktivt i øjeblikket. Ja, men det er fantastisk at det skiftet. <laughs> og ellers så har vi jo altså også hos Facebook-gruppen. Ja. Samme navn som podcasten. Øh, vi var ikke hurtige nok. En ydmyg Formel 1 podcast hvor I endelig må joine og øh, komme med små udtalelser eller anekdoter. Jeg har allerede nu lagt et billede op af Renault r 8 og øh, ja. Og, og jeg lægger snart et billede op af den saftige tortur, som vi spiste så meget af på ferie. Det bliver helt fantastisk. Forhåbentlig inden du spiser den. Mm. Øh, efter nu. Nej, det er en grim joke. <laughs> det tager vi en anden gang. Vi ses. Tak for nu. Ej, hej, hej.